Museotik, eh, zumalakarregi, museotik, eh, datorkigu, zuzen, zuzen, eh, gure konbidatua aztelen dero bezala, xaiberkere, jeta, arratxalde hon. Arratxalde hon. No, Jendiak da hitzen du, telefono horretara? Bai, bai, du, bai. bai da hitzen du. Orain hitzia dokagu obraketa, bueno, laketak egin ditugu, baina bai, telefono libre dago, eta bai, jendeak segitzen du deitzen. Uh -huh. Beraz, ari, zarete, eh? zuen eh, maleta horiek, piskabatera akusten eta ari da, hori lan zen. Bai, bai, bai. bai. Uh -huh. Interes uh -huh. da. Bueno, ba, lan du desagun eguke gure gaia e, pertsonaile berri bat, e, uste dut karri behar gibuzula, mm, bai. e, edo pare bat, edo... Pare bat, hazi <laughs> eran pentsatu egin, pare bat bineo, bueno, bakoitzak igual bere programa izango gudu. Bestela, dena batera esateagatik, e, ba, igual, ba, ezta egiten burritzegia geratuko da, eta bakoitzak, nirek uste du, bakoitzak bere zaila edo mereziduela. Mereziduela, ez Bueno, ahora que dirá Garata Nayak. Orida. Eta e, gaur nortaz harituko gara? Ba, bueno, bi gara dira. Ez Dominik, eta gaztena Dominik Josef. Ordo, nizenekin ere askotan nasketa ondia Hai. izaten da. Historiadoren artean ere, bai, biak nasi egiten dira. Eta, bueno, ez batak egindakoa nakua besteari leporatuta. Bueno, ba, hori ere bitatzeko, bau, be, gaur bat. Dominik, zarrena delako, eta, mm. bueno, ba, horrengo asterako utziko dugu. Josef esango duguna, ba, ez, ez nasteko. Etzune, izango, eh? Ez ziren, bentsatbizkiak izango, e? Ez, ez, ez. Bestea nahi bat ere bazuen, hiru abo, abokatuak izanak ziren, hauek biak eh, parte hartu zuten frantzeako iroltzan, besteak, ba, bueno, bere garrantzea zentzen, bere garaian, baina ez hauek bezain bestekua, eta, ba, horregatik aneren, esketa undiagoa da, ez, biak ibili ziren frantzeako iroltzan, eh, asamblea eta, ez, biak abokatuak, eta baina ez, ez, ez, ez dira, ez da bizkiak ere, bata hau dominik garat eh, zarragoa zen. Mm -hmm. Eta, bueno, askoz lehenago ere ila zen. Okay. Bueno, Gaur gara, ezagutu genuke etxomin garat bezala. Mm, bai, no izpaitik usi izan dugu, etxomin garat. Eta beste batean ere domingo garat. Ia uh -huh. ez dut ustez txomin eta domingo ere ezpaitzen ez espainola. La purdikoa zen ordian, bueno, frantsesa zen, frantzeko iraltza nahi zen eta bueno, baina euskalduna zen, ez? Horregatikan, uh -huh. bueno, horregatikan eta gainera horretazte parte, bueno, inkerrantzezko zerbait edo egin ez ulako, ez iruditzen zaigu mintzat, bueno, azpi marratseko moduko gauza dela. Gizon nau zen uztertzen euskal herriko tradiziozko instituzioak eta iraltza, frantzeko iraltzak ikartzen zituenak, ez? Uh -huh. Ez zen batera erreza azkenean ez zuen lortu. Hori ere izan berda. Ezun eh, elburu erreza eh, gautatu ez. Ba ez, eta etzuen lortu, baina, bueno, beste aldetik gauza absurdua ere, ez. Bestean ariak ere, beste modu batera gauza bera egiten saiatu zen, baina hori beste programa ikusiko dugu. Dominik Garat, Horida. da gaurko gure pertsonaia. Mm -hmm. ja. Horria da, jaioa eta ustaritzen ila. Jaio mila zazpireuntago gehi eta jaio zen, eta iltzen mila zazpireuntago haro gehi eta emiretzean. Mm -hmm. Frantziako irroltzak bere onenak ja, emanak zituela edo. Mm -hmm. Eta e, esan duzu abokatua zela. Abokatua zen ofizioz, e, uztaritzen jaioa zen baina gero bueno, bordelera joan zen e, ikastera, eta antxe geratu zen, abokatuan ezkondu zen, antxe jaiotzen bere semea gero oso Frantzia osoan oso famatu egin zena, e, Frantziako gorfeo esaten zuten, bueno, opera munduan eta oso oso ezaguna egin zena, eta, bueno, Europa osoan zehar ribila ezena, konzertuak eta ematen Euskal kantak ere sartzen zikuen, bitartean beraia etzen euskalduna jaiotzez, baina olasen sartzen zituen. baina kasunetan interesatzen zaiguna da aita batez ere, eta egin zuena. Bordelen ibili zen, esan dugu, E, berdeleko parlamentuan, hori ere esan berda, orduan bazen parlamentu bat e, bordelen piskate inguruko zuna eta hartzen zuena, eta hartan, bueno, ospetxo egin zen. Behar bada bere aktuazurik importantena izan zen, bueno, esklabo beltzen kontrako bueno, adierazpenak edo egin zituen. Girotu gait, giro gaita zen e, pixka bat e, Dominik e, garat, e, bizizan... E, ez dakite garaia hartan, mm -hmm. ez da? eta e, Marseillesa, eh? hau datu dugu Proposena. gaurkoan. <laughs> ba, Marseillesaaren nota batzuk entzun, eta bere ala jarraitzen dugu e, Dominik garaten e, ba, eginak eta zer egineak e, aitatzen. ten duzu esklabu beltzen trafikoaren kontrako e, itzaldi famatu bat emantzuela gizon ho nahi du eta ze, bordelen e, bertan eta bon bueno, gure inguru hauetan ere. E, ematen zela, trafiko hori bai. emendik pasatzen ziren? E, emendik etziren pasatzen, e, baina barkuak Europatik atera egiten ziren Afrikara joan beltzak beltza baina horrela gainera, bizire karrapatu, eta Ameriketara, batez ere, Europan baino gehiago, Europan beltzak eta eskla ziren bizkat lujozko jetu moduko zerbait, ez? Mm -hmm. e, baina, etziren lan erakatoa normalenean etziren erabiltzen. Baina, Ameriketan, Karibe aldean eta Frantzesak, asunetan, ba, bai erabiltzen zituztelan, eta, bueno, jakina gero hilaldean, eta estatu batuetan, eta eta ia, emezortzegarren mendean... gure Bordeleetik, eta beste gure portutatik, aterako zirela e, barkuak, e, beltzen bilaz ziruaztenak, bai, bai. gero Ameriketara eramatzenak. Bai, bai, bai, Afrikatik Ameriketara baina eramaten zituztenak Europarrak ziren, eta gero Amerikanoak, baina Amerikano Europarrak, ez, e, Indioak edo beltzak jakina, ya. ez? Hauzken finen, Europarren kontu bada. Eta ia, emezortzegarren mendean, Euskaldunak geren alako trafikoan eta ibiltzen ziren, baina gizona ya ja, emezortzegarren mendeko, bueno, espiritu ilustratua edo bazookan, eta, bueno, giza eskubiden aldeko lehendabiziko adierazpenak eta hasten dira, eta gizon honek, bueno, alako adierazpenak ere egin zituen, mm. bordeleko parlamentuan, etzuen lortu, nahi zuena, hori galeraztea, baina, bueno, lehendabiziko urratsak emanak zituen. Gero frantzeko iroltzan ere ikusiko dugu, nola, bueno, ba hori ez, sistema berriaren alde jarriko den. Bueno, e, itzaldi hori famatua edo sonatua izan badaldin bazen izango zen, hor, bueno, ba, zegoela jende asko, horrekin doze zegoena, ba, eta nagozio ge, claro, eh? bikaino zen, hori ere esan, berda, hor duan jende asko horren kontra zegoen, ez? E, Principioz eta hola esan da, ba, bai ez, jende asko alde zegoen, ba, hori oso dago humanidad aldetik, baina, bueno, ekonomia aldetik, ezkenean ekonomia egintzen baitu, uh -huh. ba, etzen bete. Baina, bueno, e, nola baiteko ospe hartu zuen, eta Frantzia, Frantzeako eta jenegol, edo, bueno, estatu generalak, estatu horokorrak, nola baita esateagetik, e, konbokatu zirenean, deitu zirenean, egun dairuro gehiago eta maustu hartzea ziren, etzirela deitzen. Eta... Zer zertzen justu, justu hori? Zaini esaten zitzaioen eta jenegol? Do... Bai, bueno, erregeek botere haundia eskuratu azon ja emez hortzigarren mendeosuan, eh aurretik e, zetorrena eta bueno no labeite parlamentua no labeite zategatik legeak eta egiteko parlamenturik edo etzeguen baina noizoe noiz deitu zituzten 165 urte basiak ziren frantziako koroan erresuman deitu gabe eta eya bueno egoera kritiko hacen eta azkenean deitu zituzten eta hiru e, e, estatu biltzen ziren estatu elizaren estatua Aha. Bere ordezkariak biltzen zituena, nobleziaren edo aristokraten estatuak, eta bestaldetik, hirugarren estatuak gainerako guztiak biltzen zituena, bai baserritarrak, bai kaletarrak, jende geien-geien, eguneko larogei uh -huh. eta amarra, e, Eta hauek, garat bianaiak, aukeratuak izan ziren, lapurdiko biltzarrak e, aukeratu zituen hirugarren estatuak, ordezkatzeko, frantzeako, Parisko eta txizienego hauetan. Hauetan. Uh -huh. Hagiena etziranen kasariak eta bueno, Kalleko jende arrunta kisengo eh, baisiketa no, beren ordezkariak abokatuak bai, eh, Normalenean claro, el normalenean gainera eh, asunto juridiko batentzatetan normalenean legegizonak ziren eta estatu hauetan legegizon kantitate zegoen, uh -huh. Batez ere bai 7. estatuakoak, baina 7. estatu horretan ere burgesak kaletarrak kaletarrak eta nola baiteko maila ekonomiko ez eh, aukatenak. Uh -huh. klaro, hauek bildu ziren eund berirro behitama ostorte bildugabe, Eta, claro, indeiro baitamosta urteotan, ba, bueno, egora irabak desberreñatzen. Ez sin esas inongo tradizioerik e, e, izan zuenik. Ez eh e, baboterea ba, ba, gero eta zentralistago, gero eta absolutistago zegoelako. Orduan honetan e, hasten da irultza. Hasten dira, e, bueno, Elizaren eta aristokraziaren privilegio nahurka, erregeren privilegio nahurka, eta azkenean erregeri lapoamuztuko de hori beste programa uh -huh, nobeto uh -huh, aitpatuko dugu, eta gizon honek honetan parte hartu zueen asanbladako asanbladakoak ziren irugarren estatukoak azkenean bildu ziren eta zuten, bueno, ora aldatu behar zela era bat, e, iraltza politiko bat egin berzutela, eta horren idazkari zen, beraz, e, bueno, etzen bat hor miliak lagunen artean gadeutako bat e, oso importante izan zen mm -hmm. baina, claro hasi asizirenean privilegioen aurka, ba, privilegio mota guztien aurka ziren eta orduan hasten daia nazionalismo frantzesa edo argiago adierazten dena Frantsesak baldin bagara, Frantses guzti guztiak eta lurralde guztiak berdinak izan behar dute. Eta orduan gizon honek, garatonek, e, bueno, aurre egin zien, esan zuen, ba, lapurdiko biltzarek, berak aukeratu dutakoak, gainera, uh -huh. ba, bueno, errespetatu behar zirela, mantendu egin behar zirela. Orduan, bueno, nez eta ospe hondiko bizonezan, atzera bota zioten, eta gainera atzera bota zioten, ba, bueno, gara esika eta ziztuka, eta ez. Beste frantxezek? Hori da, ez, beste ordezkariak esaten zuten ura zela aristokratizantea, eta orduan zen garaiko itza dena deskalifikatzeko, ez? Ez, pazuten hozera e, metitzen, fuera. Esan behar da, e, iraultzailen artean ere, ba, bueno, gero partido izango zirenak, baina, bueno, fakzio desberdinak ere bazirela, E, bat ezen jirondi noena, la jironda bueno, borde lealdeko zera, ez, zona hori, eta horiek e, bueno, bai, iraultza eginda izuten, baina moderatuagoak ziren, eta beste aldetik eskatzen zuten nola, nola beteko desentralizazio bat. Be Baziren instituzio historiko batzuk ba, Bordeleko parlamento aiipatu dugu eta hori eta beste batzuk ba, modernizatu baina nolabiteere lurralde historikoak bere protagonismo edo gorde behartztula esaten zuten. Uh -huh. Orduan e, garateke proposatzen zuena lapurtar bezala izan zen e, bueno, ba, proposnik e, e, ba, nor edo... Lapurtiko nortasuna edo gorde naiz zuen nolabiteere eta hori bere biltzarretan adierazten zen. Baina beste batzuk eh azkenean irabazi zutenak eraba zentralistak ziren eta esaten zuten ba alakorik ezin zela umetatu dena berdinak zirela ba gizule berte fraternitate ta egalite ba egalite horretan e, berdintasun honetan dena berdina izan bertzutela eta azkenean ba, faksioneek irabazi zuen eta orduen dituen ez hau eta beste aldetik ez zuen beste gauza bat lortu esan zuen bueno siquiera biltzarra eta bilzarra galdu egiten bada departamentu tamantatzen ba, espainian hori ere egin en provintzietan banatu baina 50 urte berandugu iraultzare berandugu egin zelako ba Frantzia ja garaio honetan bertan Frantzia departamentutan banatu zuten provintzia modukoetan baina provinzia goztiak berdinak, bat ere ba, ez kite, nortasun propiori gabeak. Eta Euskal Herriko lurraldeak eta Biarnokoak batu nahi zituzten batean, eta azkenen lortu zuten eta gainera Biarno izena, bueno, Bearn, frantxesez, hori beste kontu bat da, gainera hizkuntzena e, Frantsesezko Bearno retan, sartu zen Biarno, eta Euskal Herriko iparraldeko lurraldeuak. Eta honek ere berriro horren aurka egin zuen, eta esan zuen, ba, egitekotan departamentu bat, Euskal Departamentu bat egitekoa. Eta hortan ere no, ain, atzera botazio berri dure. Egiteko egi dagoen hori. Horixe, mite gandeke agindu zuena, bere eun proposamenetan, presidente izate aukeratzen bazuten aurrera eramango zituen eun oietakoetan, ez dakitze euneko largoi eh, eta emeretzi bete zituen, baina hau bentsatu oraindik ez da gauzatu. Eta emiterran, eh, zerbait izabaldi mazuen, denbora izan zuen, eh? berakagindutakoak ebetetzeko, denbora asko bai, eh, baitzuen. Bai, eginekeztakit borondatea undiak ez eh, zeukan, parri euskal herrian bertan ere horren kontrakoak ere baziren, eta ez eh, preseski sozialistak bakarrik, horietan ez dirudi, bueno... Gauze claro, bat departamento eta beste badia departamento autonómiko bat. Eta ez mm. orduan, orn, maia beziren, baina kontua da hori indik alako nortasunik edo zailoa aitortu hartu euskal herreri. Oizko, eten txikiago mm -hmm. egin behar gu, xabierk eta mm -hmm. jarraituko dugu ondoren Dominik garat, garko Osunda. gure pertsuna jarekin. Euskadi gratian, harratxaldeko lehen tentazioa. Aiena... Mamuten prezio bereziak zatoz eta egiaztatu. Koifesol giraso olioa litroa ehunda berrogeita bederaatzi, koiizer lenteja kiloa ehunda hiruro Esne osoa litroa hirurogeita hamabi, ibarrra koipe holioa litroa bostehun dageita bedderatzi. Mamut aukera aukeran. Tolosako Muebles Muñazabalek sekulako prezioak ditu bere altzari guztietan. Hemendik aurrera bere erakusketa berrian ikus ditzazun, Balentziako feriatik ekarritako azken nobedadeak. Aprobetxe ezazu horrelako aukera zatoz Muebles Muñazabalera eta zure etxe bizitza aparteko deskontuaz. Muebles Muñazabal, saninazio bi Tolosa. Ezagutzen aldituzu zu hor Zumalakarregi museoko Zumakit maleta didaktikoak. Emeretzigarren mendeko Euskal Herria jolas giroan ezagutzeko modu egokia. Ikastetxe ludoteka kulturtalde naiz familiarako doan ditugu. Deizazu gaur bertan, bederatzi, lau, iru, sortzi, sortzi, bederatzi, bederatzi, zero, zero telefonora. Hor maiztegiko Zumalakarregi museoa. Euskadi irratia. AINE. Xavier Keregeta Garratzalde honetako gure gonbidatua eta Dominik Garat gaur aurkezten ari zaigune pertsonaia. Xavierren nola ustartzu naizuen Lapurdiko biltzar tradizionala irautzarekin Dominik Garat honek ba galdera errexan nola etzuen lortu beste aldetik ezken nueen bueno, ez dugu horren resultadorik edo ikusi, baina esan dugu, bazela tradizio bat frantzian bertan ba hori ez e, lurralde desberdinak beren hortasuna gordetzen zuena, bere instituzioen bidez baina base, beste tradizio bat ikusi dugu eundairiologei tamabosturte ba, biltzarrak eta bildu gabe deitu gabe, hori erregek egin behar zuen, hau da e, tradizio zentralista bat, eta tradizio bat, e, bueno, ba desentralizatuagoa edo ez, Gar Arat, e, bigarren tradizio honetan sartuko zen, esan dugu, fa, e, bueno, ba, beharren tradizio edo galdu egiten duela, hau da, liberalismo bat ezartzen da, berez liberalismoak ez du zergatik izan behar zentralista, e, baina frantzeko kasuan, eta gero Espainiakoan hortian kopiatu egiten baite, eta horrela isan zen, uh -huh. eta honetan galdu egiten hori, ez? E, bueno, nahi zituzen... E, Instituzio zarroiek edo berritu, berritu, moldatu, garai berrietara, baina ez desagertarazi besterik gabe. Eta uh -huh. kaso honetan ikusten dugu, nola baiteko Euskal Nortasunaren kontzintzia edo, bat segola, esaten zuten, bueno, departamento eta departamentoak egin behar baldin badira, ba egin, baina zikera Euskal Herria errespetatu, hau da, Euskaldun guztiak bildu batean, baina Euskaldunak bakarrik. Ez. Uh -huh. Bueno, claro, ez zuen Lortu, ordoan bideoari agortu egin zen bertan. Gizon honek ezun bokatuko gilotinapean, eta? Ez, ez gartzelan egon zen, esan Ala dugu ere. aristokratizante esan da. Horret. Orduan gartzelatik kan pasatzea oso gozerresa izan, erresa zen, ez? Ikusi ditugu Aurkestu beste. Aposto es que gozo un personaje angustiado, claro, pasa era Oso gaina si a askota nozo zailada beti, hori, ba, ez? Eh, AEAEak batetik bestetik jota, ba, estuti beti ere. Mm -hmm. No, bizirik ateratzen, etzen gutxi, beste asko esaten derro bezpirren garaian berrogei mila lagun hil zirela, giloti inapean, ba, urte pare batean edo. Eta... Ba, zergatik sartu zuten kartzelara ez dibuzu esan... Hori eh, ba, honen eh, kontra arituzelako, asambladaren erabakien kontra, berak eh, beste proposamen bat egiten zuen, hor duan, nahikoa zen proposamen hori egitea, ez da beharrezko zerbait gehiago ilegala egitea hor gartzelara joateko. Ba, egalite garbi eukaten, baino ba, liberte. Hori <laughs> bai, da, ez askotan, e, e, bueno, iraultzetan edo bueno, prozeso violento bat astendenian azkenean printzipioak zabatu edo egiten dira, ez? Hori, uh -huh. hainbesteko berdintasuna azk enian berdintasun inposatua zen eta Euskal Herrian esetrako ba kontrako erreakzio oso hondia izan zen zen e, bueno, egoera itzen bat ere ona Euskal Herrian ere ez Baina, bueno, berria etorrizitzaiena askorri etzitzaien guztatzen etorren kontrahozuten. Orduan, bueno, hau esan dugu kartzelan eta eskerra korrekin libratu zen. Nola oitera? Mm -hmm. Bueno, libratu zen, geroia etzuen baten protagonismo politikorioik izan. E, uztaritzera erretiratu zen, ta han udalanetan ebil Baina, claro halako gizon batentzat entzatu udalanetan ebil zea etzen gauza hundirik. Ja, ja, bat, ez? Bai, e, bintzat protagonismo ura galdua zuen, eta gainera esan behar da Euskal Herrian zegola ba, ba hori ezei iroltzak ekarritako bueno, gauza batzu salatu zikiola bidegabekeriak zirela eta zer bidegabekeri? Bueno, bat e, larriena behar bada eta agerikoena, ba, lapur egin zutena, ba, urte hau betan larogeita malauan, eta izan zen larriena esaten dut oso garbinik uste dute azaltzen dela noraino, bueno, e, lertu zen iroltza eta noraino izan genen injustuan, naiz eta printzipioko oso justuak eta iruditu ez. Ba, Sara, Sara, azkain eta E, itxasukoak edo ainoakoak, bai itxasukoak, zara, itxasu eta azkaineko biztanleguztiak deportatu egin zituzten. Hau da, beren herrietatik atera, eta bai. denak eraman. Eta beste asko, ainoa, zurai, dezpele, eta eta beste batzure, bai, ba, makea, larresoro, beo biriatukuak, eta askotasko asko, ba, hori Frantziako iraltzaren kontra zeudela eta ba, deportatu egin zituzten landetara. Baina deportatu hartu denan, elizan sartu, Ba, horrela zeuden bezala, bakoetza bere arropakin, besterik gabe, eta eraman egin zituzten ba, batzutan laro gehi eta kilometro gehiago ko, ko zera batean, batean, ez? Jaten oso gutxi eman zieten, bueno, ikaragarria izan zen, gainera ba, hori ez, e, sarat, esaterako sara eta rizateagatik, gabe ja, deportatuak izan zen, beste batzuk alde egin zuten, klaro, mugan daude, eta poroetxatu zuten, etxalar, bera, aldera, ba, hies egiteko, Baina harrapatu zituzten guztia eraman egin zituzten eta sei hilabetez gutxienez eh, edukiz zitxusten kampon. Iso derako... barria da hori, no? Iso eh? eh? du herri oso bat hartu Artu, tera, bueno, iruerri, kaso honetan gutxinez, sara da, importantena ondiena delako, baina kalkulatzen da bi mila eta lareun bizizirela saran, eta, bueno, hoiek asko deportatu... Asko eh? Bai, sara, bueno, baserri asko eta badira, es, ez, eka asko ez tozondila, baina lurraldez neko zabala, eta baserri asko ez, sakabanatuak, baina azkenean biltzen ziren, eta bauetatikan seireun lagun edo ilomen ziren. Horrek esan nahi du, lau lagunetatik, lau saraterretatik erretatik, seile betetan bata hil ezela. Hori karagarria da. Bueno, eta zer egiten zuten gainerantzekoek, eh? ikusita herri hauetan eh, hain modu gogorrean jokatzen nari zirela? Bueno, ba, burgez batzuk, hau da iraltzaren aldekoak, doneoenekoak eta baionakoak honen alde jarri ziren, esaten zuten hori ba, kontra iraltzailiak zirela, eta bueno, gorroak piztuak ziren, eta bueno, zerbait egin behar zela, eta uraxe egin behar zela. eta beste asko, ba, beldurrez ere, etziren atrebitzen. Garateke esaterako hausalatu zuen baina, bueno, salatzearekin batera etzun gehiagire lortu esan behar da, beste asko ies egin zutela, esan dugu Espainialdera horre ere borroka batzegoen, e, konvenzionalek edo, bueno, frantzesi doltzalek e, Espainiaren kontra borroka gari ziren, azken finan asko eta asko Euskaldunak Euskaldunen kontra eta, bueno, borroka honetan ere saratarra asko hil zirela, eta beste aldetik oso kuriosu da ez, sarako batzuk deportatuak, beste batzuk muga pasata Euskaldunekin, baina Euskaldun hoiek, e, babeldurre zeuden nahi ez eh? ziren gehiagire fiatzen. Fidatzen Ze, Claro, esaten zuten bai, hauek onara etorri dira, baina besteldetik bere, bere etako asko gure kontrari dira burrokan, eh? soldatu bezala. Nola so, bereiztu. Ba, hori da nola beriztu eta bestaldetik hauek jasotzen baldin baditugu nola dakigu frantsesak frantses ejertiotekoak ez dutela muga pasako eta orduan gure kontra ere errepresalia egingo hauek orde ditugulako oso garai baina encara garrildatza ez. Xe, gainera egoera egokitzen zitun agian orrelako ez dakit e, faltsukerik eta gauzak e, tartean izatea ere bai, e, esan dugu bueno, askotan, ba, orduan salaketak eta izaten ziren, hauek zei hilabete ziren kampuan, baina klau, itzuli ziren yan, etxeak askotan erriak ziren, lurrak beste batzuk hartuak, hori gerra guztietan gertatzen da, alde egiten duenak dena galtzen du eta boltatzerakoan haber nola moldatzen den, ez e, eske, da, egiasan oso da imaginatzearen nola hartu daiteken gainera mundu guzti-guzti jaez bakarrik izan, gainera gizagun gaztenak soldaduz zituzten ikusten e, ko ez ziren enteratu ere egin, eh? soldadosu zeudela, bere familiak eta bota zituzten, gehienak hori ba, gizonzarrak umeak aurrak ziren basaten dugu. Ba, Lauetatikikan bat ez zela gutxien hori Hori ez herri bakar batean ez e, lapurdiko hegoalde guztian nola eduala, saran batez ere, eh? baina beste herrietan ere. Bueno, oso zeileki zen zaigu hor egun imaginatzen. Ni pentsatzen dut ba bueno, ez dakit Bosnia edo alako gauzak ematen direla, ez? Etxaia ezartuta herri guztiak bai, aldegin berduela eta guztiak esaten dugunean betez ere emakon biak eta zerratira, ze gizonak ereia. Borrokoneri direlako, ez? Ni uh sta -huh. batere. Bueno, da. Ba, e, garat e, anaile zaharren bitartez ezagutu ditugu gaur eta gogoratu E, gauza gausa gusti eta m mm, aurreratu duzu una bezalase datorren astean m mm, garat e, gastea e, esagotuko dugu, ezta? Horria. Ederki. Eta esaten ezen nuen, ekarri dituzula bertsoa apropos batzuk gaur esandakoa ilustratzen dakoa ditunak, ze kontatzen dute bertsoa? Bai, ba, esaten dute, saratar batzuk nola ies egin zuten, saratik, etxal arraldera, Aha. ez, e, refugiatzeko, baina klaro, hartan ere etzela bat ere erresa egoera. Eta, bueno, pixkat, nik uste dute, ez osorik hori oso zaila baita, baina pixkat adierazten duela zer nolako nahi gabe zukaten, ez da? Nora zu aste orgadi Ardina Asiak, espainiarguazi indoi doia biziak, Jauna ahtz bekitzu guk egin gaizkiak gosez hilezkaitezen mendian guziak. Emazteak ikaran senarra bilatzen, gizona, gizonak ematea orori galdatzen, zer eginza ere ama, nonda enea haiita horra urragarri den aurgaixoen pleinta. Kokobeltzak eskaitu seguru urrikarri. Xispaz eskaintzen dio Franceskisonari. Euskaldunak bakarrik demagun janari. Ongi eginaz jauna, zuk emozu sari. jauna barka, barka guri eta guri bezala egizu orori. Barka dio zute zure etsaileri. Alabernei dugu duguguk egin gureri. Bainan biurgaitzazu gure elizara. Ikus dezagun orok ikus gure sara. Bekiz ikus dezagun batzuk aurrideak zenbaitek burasoak eta orok etxeak. Ta Lucía baina nikosta nahikoa dela, ez? <risa> Ondo kontatzen da horre, hango naigabea eta hango egoera bai. zein izan zen. Batez ere inseguritatea zer gertatuko zitzaien eta boltatuko ote ziren ere ezbaitzek egiten. <risa> Eta eskerrik asko so arratza de honetan edemen egurekin izateagatik eta jarraituko dugu datorren astelenean historia honekin, baino beste anai baten eskutik eta beste anai azen Josef, Josef Dominik Josef. Josef, Josef Garat, Garat. ondo da, haste hona izan. Igualmente.